таким самим незначним дурницям. Ну що ж і таке буває, до всього треба бути готовим. Зрештою, а може це і на краще, що ми так і не звикли одне до одного. У мене завжди є безпрограшний варіант, завжди бути самому, бо це гарантує тривання речей, як раніше. Янгол, мабуть, усе це добре розумів, розумів аж до волю, якщо зважився на таке. Його, певно, все це конкретно дістало. Тільки ідіоти вважають, що причиною всіх бід є алкоголь, а він насправді наслідок. Виходжу зі станції вокзальна і потрапляю у вир. На платформі залізничного вокзалу дюрмляться люди, вантажники на великих тачках перевозять великі ящики і торби, вигукуючи до пасажирів, аби звільнили прохід. Потяг подадуть через десять хвилин. Стою злий і пригнічений, бо їхати у провінційний коледж не маю жодного бажання. Перед моїми очима і досі стоїть сухорляве обличчя проректора, який змусив мене це зробити. Тиждень доведеться провести поза своїм звичним темпом. У оточенні інших людей, хоча в тому коледжі в мене є кілька непоганих знайомих. Як це несподівано, навіть цинічно. Мене смикають їхати аж за 500 кілометрів, брутально вриваються у моє звичне життя, вибивають з звичної колії і змушують робити те, чого я не планував. Лише тиждень, один тиждень заспокоюю себе. Прийму екзамен розвіюся. Мабуть, знову почне клеїтися Зоя. Непростий буде тиждень. Подають потяг. Люди, які кілька хвилин тому були спокійні, тепер метушаться, хапають важкі торби й валізи, скупчуються. Повна жінка проходить праворуч і великим пакунком зачіпає мене за нову. Гамую свій гнів. Вона, мабуть, отак і живе. Пре, як танк, і не зважає на тих, хто поруч. Разом з іншими пасажирами показую провіднику квитка, заходжу в вагон, Віднаходжу своє місце і чекаю, коли нарешті рушимо, коли нарешті принесуть постіль, аби я швидше заснув. Стук коліс і розмови в купе моїх сусідів, 50-літнього інженера з київського заводу «Авіант» і 40-річної викладачки хімії з медичного університету імені Богомольця, постійно проганяють мій сон. Я би міг їх попрохати, щоб вони вже влягалися на одиннику як-не-як 2-10. Але не можу цього зробити, бо розумію, що між ними виникла симпатія. Він півтора роки тому поховав дружину, яка до смерті страшенно мучилася від якогось страшного захворювання спинного мозку. У нього два сина, один у Канаді, працює єгерем у Національному заповіднику, а інший моряк дальнього плавання і має російське громадянство. Словом, сам як перст у цьому світі. Вона розлучена з десятилітньою донькою, живуть у двокімнатній хрущовці на Нивках. Мене вражає, наскільки швидко за незначних 2-3 години їх зблизили життєві труднощі та самотність. Навмисне не перебиваю. Лежу, затаївшись на верхній полиці, слухачем їхньої історії стаю ніби мимоволі. Якщо в нього вистачить мужності, і зранку він люб'язно не попрощається, то вона належатиме йому. Думав, що мені цієї мужності одного важливого разу не вистачило. Юра переконаний, що в мене поїхав Дашок що я не розумію, ніби тебе більше нема, що твоя смерть була найбільшою реальністю в нашій короткочасній любові. Він думає, що я цього не розумію. Ідеали, мабуть, саме так повинні вмирати. Раптово, несподівано, брутально. Деколи зізнаюся собі, що мені треба було їхати разом із тобою в тому страшному потязі на перевалі. П'ю гидку ранкову каву, яку мені щойно принесла провідниця, і намагаюся ні про що не думати. Приїхавши на місце призначення, одразу йду в коледж, щоб мені дали помешкання. Спершу мене змушую чекати півгодини на миршового невисокого чоловічка з посивілими скронями,